Aquest dimarts a les 7 de la tarda a l'Hotel Alga de Calella hi ha la presentació de llibre i Tartul i una de les propostes que ens porta de Vell Nou Labac, l'associació de veïns i amics de Calella. Sentirem eh, la nostra pronomació, les paraules que ens va adreçar amb l última lectura continuada de Sant Jordi, aquí a Palafrugell, va ser aquest passat mes d'abril amb Marc Artigaut, presentant nos el seu llibre La Vigília. De fet, d'això es tracta, de presentar aquest llibre. Però qui el presenta? El presenta en Guillem t'arribes, aquí tenim a l'altre costat del uh, telèfon ara mateix per parlar amb ell. Bon dia, Guillem, benvingut. Molt, molt bon dia, sí. Gràcies. Bon dia. Uh, anem a parlar una mica d'aquest uh, llibre, d'aquesta presentació. En què consistirà la presentació que ens teniu preparada per, per aquest dia? Bé, doncs consistirà amb una presentació clàssica que ja portem a terme des de la l'ABAC de fa uns anys que venim combinant a l'Hotel Alga, a l'Hotel Sant Roc i a alguns hotels que fins i tot apropi a ABAC i és portar a llocs destiuejants, per dir-ho d'una manera, també una mica de, de que no, no no tot sigui platja i sol, que també està molt bé sinó també una mica de trobada amb gent del món en aquest cas de la literatura i en aquest cas Marc Artigau i Caral que el llibre La Vigília editat per l'editorial Destino doncs va guanyar el Premi Josep Pla 2019 i és una novel·la que està està molt bé, està molt bé i jo sé que possiblement sembla que per a mi que la presentaré i que a més a més conegui en Marc Ardigao eh, ho faci perquè som amics i no és en aquest cas sinó perquè a part d'haver guanyat el Premi és una novel·la que té una trama que t'enganxa perquè hi ha tres històries podríem dir paral·leles que al final tot va parar allà mateix, però que està molt ben escrit i que a més a més té la, la, la, la podem dir el lector atrapat, atrapat en aquesta història d'un escriptor que escriu contes i curiosament el Marc Artigal també escriu contes per al eh, món del Racu cada dia, suposo que alguns dels seus també de Ràdio Palafrugell deuen escoltar els matins a primera hora, dos quart nou, si no merro, els contes d'un minut que lligeix Marc Artigau. No és el mateix Marc Artigau no que és, sinó que és el personatge que escriu i que una senyora li demana que li escrigui la seva biografia i a partir d'aquí ja no ha dit res més. Efectivament, perquè aquest llibre pot corroborar-ho, que és eh, magnífic i aquestes històries estan de la Cèlia, que és aquesta dona que ens comentava en Guillem, com les històries d'en Rai i d'en Blai, que són els dos germans, ah, eh, el i tota la resta de protagonistes. Una història que, que enganxa. Per tant, podem estar parlant d'un autor de futur, tot i que eh, és més fàcil arribar que quedar-s'hi. Mira, estem parlant d'un escriptor jove, pel que abans d'ahir va fer 35 anys, no, perdona, ahir, ahir va fer 35 anys, i, eh, per tant, és un autor jove, però ja té una producció molt interessant, sobretot en el camp del món del teatre, perquè ell és un home de teatre, va estudiant l'existència del teatre, com a escritor i com a director, i ha dirigit i ha escrit, i ha fet moltes adaptacions d'obres de teatre, però també té llibres eh, juvenils, i eh, també suposo que recordareu que a en Jordi Basté té dos novel·les policiaques i ara no estan preparant una altra. Vull dir que Marc Artigau és un diamant allò que se'n diu en brut i la gent que demà el vingui escoltar al Hotel Alga a la presentació del llibre La Vigília es trobarà amb un eh, escriptor que sap molt bé el que vol dir i el que vol explicar però davant d'un escriptor que d'aquí uns anys se'n parlarà molt i que estarà eh, de tota la seva producció i la seva manera d'escriure-lo o sigui, és, un, és un jove autor que no, no, no és gratuït i que té un gran futur, sinó que el futur ja el té, perquè és molt treballador i té moltes coses al cap per anar fent. Un llibre original, doncs, van tenir l'oportunitat de parlar amb ell per Sant Jordi, però que a més a més, de Sant Jordi cap aquí és un llibre que encara està més ben considerat si es pot dir més que en aquell moment. Sí, bé, eh, precisament quan va venir ell, ens sembla que era el dia, el dia abans de Sant Jordi o el dia d'aquells, però va ser un de, dels més venuts de Sant Jordi. Ell, ell va, va el... venir a Palafrugit, concretament, passat Sant Jordi, que és quan es, fa la, Jordi, sí, quan es, es fa la lectura sí. continuada, de Sant sí, Jordi és sí, el 23, sí, em sí. penso que va venir el 29 d'abril, exactament. 29-30 d'abril, sí. 29, sí. Uh, ara no recordava si era ben bé abans o després, però sí, perquè ho vàrem comentar i, a més a més, jo també havia de venir, però tenia Ah uh, més coses allò pro dir la la vagina és un llibre d'aquests que em les llibreries de de de tade les llibreries que les no con conscient llibreries és un llibre, llibre per tenir de fons o sígui no és aquell que passa, sinó que és un llibre que es pot anar recomanant i que a més a més té, perquè s'ha comprovat i veig que tu també n'ets un fervent lector de que es recomana, o sigui és un llibre que la gent diu llegeix aquest llibre que t'agradarà i eh, el bo corell està funcionant molt bé. Doncs així ens sentirem ara les seves paraules que ens va adreçar aquí a la nostra sintonia, Marc Artigau, gràcies en Guillem, no sé si vols dir alguna cosa més sobre aquest no, llibre. Amb, amb Vull dir que ben demà de mala fresca perquè també s'ha de dir que sou, la gent que vingui fan privilegiats perquè no, no és normal fer presentacions amb un hotel amb uns jardins amb un, a la tarda que ja sí està bé que a més a més es pot prendre des d'una aigua, un xintònic o un pi mentre es va escoltant la presentació i a més a més d'una manera molt relaxada i també recordar que el dia 30 de... Uh, hi haurà Nadal i també demà passat, ja que estem aquí a Ràdio Palafrugell, hi haurà un acte molt important, també jo penso que dimecres al vespre uh, en el Teatre Cinema hi haurà la presentació d'un llibre que se'n diu Laia Films que és un un estudi que n'ha fet l'Esteve Rimbau uh, director de la Filmoteca sobre el documentals la productora de la Generalitat que durant la Guerra Civil filmava que era una mena de nodo doncs el llibre parla d'aquesta història i en el cinema de, de Palafrugell a les set de la tarda, repeteixo organitzat per la biblioteca i pel cinema, es passaran aquests documentals, però prèviament es presentarà el llibre on hi haurà l'Esteve Rimbau com a escritor i Joaquim Nadal com a historiador. També jo crec que és un sonat molt important a la que hi ha la combinació de cinema i documentals T'has avançat a la meva darrera pregunta que precisament anava sobre ah, aquest tema sí. eh, tindrem com a convidats amb en Joan Soler de la Biblioteca i l'Àlex de Cebollera sí. del Cine Club Garbí sí. que ens en sí, parlaran sí. abastament però si podem també mirarem de parlar-ne amb l'Esteve Rienbau d'aquest magnífic llibre d'aquesta d'Aleia Films i tornarem sí. a contactar-te amb tu doncs, eh, perquè ets molt actiu ja. per Palafrugill per tant ja tenim fitxat molt bé, doncs a la vossa disposició pel que calgui. I allà t'arribes. Moltíssimes gràcies. Bon dia. Adéu-siau, adéu bon dia.